Deyil. Amma umumi baxanda isə, yəni insanların halına görsən ki, insanlar və müəyyən şəhətlər daxiləsində kimsə təqlid edilə bilər. Çünki hamın bir binəsini əslində təqlid edilir. Sən kimisi təqlid edilsən, olsa kimisi, çünki hamısı bir-birinin, yəni deyil. Amma insan o zaman ki, o təqlidin rəyin bilsə, bu insan təqlidci samirinə salacaq, ittibə edilən salacaq. Çünki o rəyə yox, nəyə ittibə edilir? O zaman dəlilə ittibə eləyir. Çünki olabilər, məsələn, sən Şəx Albani sözünü deyəsən, sən Şəx Hüseyminin, İvmazın sözünü deyəsən, amma sən onun rəyin yoxdur. Sən onun rə rəyin əsaslandığı dəlili götürsən vəsən bu vaxtı dəlillə əsaslanmış olsan, yoxsa rəyə əsaslanmış olsan dəlilə. Ona görə də yəni muttab ilə müqallid ayrı-ayrıdır. Müqallid odur ki, alimin rəyini götürür, heç soruşmadan, bilmədən o rəyin danca gedir. Hansı şey? Məsələn, müasir məsələlərdən görürsən ki, bəziləri deyir ki, ibn Abbas deyir ki, flan məsələdən flan kəs kafedir. Şəminil Dəlil nədir? Dəlil alimin özü. Bu həqiqətdə muttab deyil, bu müqalliddir. Onu görə sən hansısa bir alimin, e, necə, sözün deməmişsən qalb üçün ki, İmam Şafi Nimalikli məşhur sözlər var, deyil, bizim dediyimiz, əgər bir kəs bizim dəllərimizi bilmədən bizim dediyimizi deyirsə, biz onu halallıq eləməliyik. Yəni, onların əsas məqsədə nədir? İnsanlar dəllə etdir Bunlar özü öləndən sonra məhzəb qoyub getməyiblər. Sadəcə o məhzəb düz onlardan sonra yayılıb. Çünki o zaman ki, İmam Maliki yanına Marokkadan, ondan sonra Afrikadan tələblər gələndə və onlar İmam Malikdən bu elmi öyrəndilər və gedib yayanda, qanışanda deyirlər ki, kim deyib, imam Malik deyib. Belə məhzəb, belə yarandı. Həmçində İmam Əhməd, həmçində İmam Şafi, məhzəblər bu cür yaranır. Çünki Şafi o zaman Misirdən Şama getdi, Misirdə bir məhzəbi var idi, getdi Şamda yeni məhzəb olunan görə Şafi məhzəbini iki yerə böylürlər. Yalnızca əsas məqsədə məhzəd, odur ki, o alimlər, o dörd alim, həmçində başqa alimlər, onlar dəlilə əsaslanıb rəy deyiblər, onlar təqlid eləməyiblər. Və bu günlərdə kimsə hansı alimin, yəni icma ilə bir rəyin deyirsə, onu dəli deməlidir. Ager o yəni alimə görəsə kimi deyimsə, falan məsələdə falan kəfir isə, sən Bakır alim o dəli nədən əsaslanıb? Ona görə İbrahim Rəhimlə Rəhməhullah görürsən ki, məsələn öz dəhsəndə ə, tələbləri o şeyə yönəldirdi ki, ixtilaf olan vaxt deyir, usula qayıdın, əslə qayıdın, məsələnin əsinə qayıdın. Əgər bir məsələdə ixtilaf eləyirsənsə, qayıd o məsələnin əsinə. Yəni, əgər sən bir məsələ ixtilaf edib, müasir alimərdən bir işsini rəyəndəyib kifayət edərsənsə, bu əhəl üçün ə, necət, ə, elm tələbəsi metodu deyil. Yəni, elm tələbəsi qayıtmalıdır həmən məsələrin üsuluna, əslində, yəni, məsələrin ixtilafı nədən başlayır? Bu barədə görsən ki, müəyyən kitablar da var ki, onlar o ixtilaflı məsələlərin başlıqlarını gətirirlər ki, bu məsələ niyə görə ixtilafa gəlib çıxıb?